lem de lletres anem ara a donar pas a la nostra secció de llibres, aquesta mitjoreta que tenim per endavant per comentar tot el que està d'actualitat pel que fa a llibres i el que no està d'actualitat també. Amb Dolorsàries, bon dia. <ríe> Molt bon dia. <ríe> és veritat, és que m'estava jo contradient a mi mateixa, perquè la nostra secció és una d'aquelles que no anem marcats pel ritme de, de la novetat editorial. Diem i, que no tenen data de caducitat els llibres sí. i que els expliquem, doncs doncs és igual, el segle XVII, 18 19 Mira, quan, quan li cau a la Dolors a les Exacte. mans, el llegeix i sí. l'explica. Exacte, això també de quedar clar, eh? Jo sempre explico llibres que he llegit. Sí. Per Nosaltres, això a vegades... Nosaltres confiem en el, no, a... no només en el teu criteri, Aviam, sinó... Eh? Podem fer un examen, eh? <laughs> Home, no. Es nota quan, es, quan algú parla d'un llibre i l'he llegit o no, perquè per com me'n parla, no. pels detalls que dona, pels comentaris que fas, perquè a través de, de la... Com es diu això? Contraportada, es Ah, viu? sí. Clar, contra, pots dir quatre coses, coses, eh, només. Sí, sí, però mira, parlant d'això, jo a vegades els periodistes que fan programes de llibres, que no hi ha gaire, evidentment, però l'Emilio Manzano, el programa que feia, que ja no fa, hi havia una... a veure, el programa podia agradar o no podia no agradar, però hi havia una cosa que jo sempre l'havia admirada de l'Emilio Manzano, i és que quan ell tenia una entrevista tallada al davant mm. i parlàvem d'un llibre, mm. o sigui, sabias segur que s'havia llegit el llibre, perquè li feia unes preguntes que si no s'havia llegit el llibre, Concretes. no podia... És a dir, els guionistes mm. li podien haver preparat una sèrie de preguntes mm. que ell fes al el, el convidat, per exemple. Sí. Parlo del convidat, no parlo dels altres llibres, eh? però quan tenia un convidat que li feia una, una entrevista llarga, mm. ell li feia una sèrie de preguntes que vegades, segons el que contestava el convidat, ell l'anava interpel·ant de tal la manera pregunta, que, no? que, que veies que el que li anava preguntant ja se sortia de guió mm -hmm. i que només li podia fer si ell s'ho havia llegit. Clar. i això, això jo trobo que enriquia moltíssim mm -hmm. les entrevistes perquè te n'adones molt quan eh, la persona va amb el guió a la mà i arriba un moment que que, li que, que millor li diu una altra cosa i no sap com contrarrespondre no? mm -hmm. doncs no Vull dir, vull dir, encara que mi no em truquen els oients i em preguntin, vull dir que sàpiguin que, que sí, que m'estigeixo. L'altre vessant és, és de l'estil d'entrevisses com de no especialitzades, com la d'Andreu Buenafuente, aquest, sí. aquest tipus de gent, que ella ja d'entrada et diu, no me l'he llegit. Exacte. Jo ho diu sí. en directe, eh? Sí. Diu, no me l'he llegit. Però el, me, el més fotut no és això. Saps què és el més fotut? Què? És que algú vingui a presentar un llibre bueno, això, això... i que el presentador digui, és es que no me l'he llegit. Home... Doncs jo he tingut aquesta desgràcia sí? d'un presentador. I, I has dit algun famós? Ah, famós. Un persona, o sigui l'escriptor no era famós, era famós el presentador, eh? Un periodista. I què? I va dir "No me l'ha llegit". I com Però, pots presentar un llibre sense? Perquè sé, pel resum, us podria dir Home, Vaig això queda molt pasta... malament, no? Molt malament, molt malament. És que em voldria morir. Hi ha uns situacions així, és allò d'aixecar la rajola i posar-te sota, eh? Però vull dir que et trobes amb... Amb aquestes situacions. Sí, trobes, Nosaltres aquí, doncs... Som aquí no. professionals, som seriosos, som I, seriosos sí. i per tant, doncs, la Dolors comenta els llibres que que s'ha llegit, però... Exacte. Mira mira que si té en compte... Si hem de tenir en compte el criteri de la Dolors, sí? mira... Sí? Que diràs, un d'aquells... <laughs> Ja, ja, ja tramolo, ja tramolas. <laughs> No, un d'aquells que, que ens va proposar de manera, allò, encoratjar fervorosament, ah, que, molt, eh? que... que cool. veus, ja sap, ja sap què vaig dir, és que jo ja vaig enllaçar, doncs un d'aquells que ens va proposar i que ens va dir que realment recomanava, perquè era un llibre esplèndid que havia estat escrit, per l'autor als... havia triat com veu anys o no sé quants anys sí, en any, escriure'l. Sí, l'únic, era el primer llibre, sí, el David Van. Un que era molt recomanable, doncs ha guanyat el Premi Vibreter, sí si hem de tenir en compte sí? el criteri doncs jo he de dir, que també ho vaig dir en el seu moment, aquest llibre que he guanyat comencem, si us sembla, parlant doncs, el Premi Llibreter el Premi Llibreter, jo aquí havia parlat en altres edicions i criticava que el Premi Llibreter sempre es donés a obres molt poc conegudes mm. i normalment estrangeres ara no, es dona el Premi Llibreter a un autor internacional, es dona el Premi a un autor català i després es dona un Premi a un uh, il·lustrador, eh? Amb un, el millor àlbum il·lustrat. Sí doncs s'ha donat tres tipus de premis. Doncs el premi al llibre no català se l'han portat precisament al David van amb aquell llibre que vam parlar, que era Suquen Island", Island. Jo, en, en, en, en, si us en recordeu, és aquell que passava a Alaska d'un fill i el seu pare que anaven amb la idea d'estar un any tancar allà reclosos en una illa. I que llavors, sense res més que, que, que la natura, que, que, que la natura i, ells, i la natura i, i ells que menjarien del que pescaven i tal. Llavors es va, mm, bueno, van passar una sèrie de fets eh, tràgics. I us vaig explicar al final que aquest eh, llibre era la biografia d'aquest escriptor i que aquest escriptor eh, realment el que havia passat allà havia estat veritat i que ell el que va voler era treure tots aquests dimonis que a vegades un arrossega davant de situacions tràgiques i escrivint pues, potser és una manera de treure treure's cap enfora, uh -huh. no? per això va trigar tant temps aquest llibre a mi curiosament me'l va, curiosament no perquè aquí en aquest programa hem parlat diverses vegades de la relació que ens uneix amb Llegint Cas d'Incendi un, eh, un personatge de Llegint Cas d'Incendi, un periodista com és el Manel Aro, a mi fa temps em va dir aquest llibre m'ha encantat jo crec que t'agradaria molt tal com heu de dir, a la gent que té criteri els feia cas, eh, el vaig comprar res el mateix dia i bueno, jo us el vaig venir a explicar. I que ara hagi guanyat, estic encantada de la vida. Per tant, el torno a recomanar perquè us el llegiu. Uh -huh. No és un llibre gaire gran. És, és un llibre un... Que, si, que, si el veieu, a la coberta apareix un peix... Sí. Uh, doncs precisament per, per això, no? perquè estan, sí, en, amb, aquesta amb illa, estan sí. en aquesta illa que han de pescar, representa per per subsistir, sí. i, i ja es veu això, la tragèdia de, del que va al darrere de, del llibre, perquè és un, això, un peix amb sang. Sí, amb sang. I vaja, això està fet en català per Empúries, en castellà per Alfàbia, el podeu trobar tant en català com en castellà, i en castellà la, la coberta és diferent és, és una illa, és una foto preciosa amb blanc i negre, amb una illa al mig d'un, sembla un llac perquè no, no hi ha ni una onada no? amb uns arbres que realment recorden que podrien ser Alaska. A és... realment m'agrada més l'altra, eh? m'agrada més la, la, la, la catalana, la catalana la peix, eh? que és la que m'emporta aquí. Clar, perquè et dona més la imatge del que trobaràs després sí. en el llibre, perquè a vegades sí que amb, amb això de les cobertes sí, um, sí, pots trobar imatges molt boniques però sí, després a través el llibre, bueno, fots un mal de Sí, jo en això sí, crec aquesta. crec que els editors heu de mirar molt bé, que vosaltres sí, ho feu Sí, nosaltres ens ho mirem bastant De la mateixa manera que s'ha de vigilar el que escrius eh, com a argument perquè a vegades Clar. no s'assembla de, de res El llibre té 210 pàgines vull dir, no estem dient un llibre massa gros tampoc. Tampoc. No, no, no. Eh? Uh, Jo el recomano vivament. L'altre no l'he llegit, ah però llegiré aquest estiu. Això ja t'han recomanat, no?, a través eh? del Perquè Premi Llibreter. Perquè ha guanyat el Premi Llibreter, però és que a part el Manel Aro també em va parlar, eh, que em va dir, aquest llibre mm, és boníssim, i després resulta que ha guanyat també, que és la Blanca Busquets. Eh? La Blanca Busquets eh, és la nevada del cucut. Mm, és la millor obra del 2010 en, en categoria de literatura catalana. La Blanca Busquets és una persona extraordinària, també a nivell personal és una noia encantadora, eh, i el llibre és un llibre de molta qualitat. Uh -huh. Per tant, mm, això és pel que he llegit a les crítiques i pel que m'han dit. Jo crec que, que val la pena que el posem a la llista, ja que està recomanat per tots els llibreters de Catalunya. Enteneu? Bueno, el, posem dir, llista... el posem a la llista d'aquelles que no es llegeix més que uns quants, però la posem. Tot i que hem de dir una cosa, ja portes uh, unes setmanetes dient aquestes van per l'estiu, que no te n'escapes de les propostes d'estiu. No vagis fent sí, allò setmana-semana. Però potser setmana. no coincidiran amb els més venuts, eh? perquè segur que aquests dos no entren ni com a més venuts, però jo els recomanaré. És a dir, recomanarem també recomanarem llibres d'entreteniment, d'aquests que es llegeixen així ràpid. De piscina. Ràpid, de piscina, que també s'han de tenir, mm. però els que vulguin tenir... Jo per l'estiu em penso llegir a la Caranina una altra vegada, ja ho estic avisant ara, eh? O sigui, no us penseu, és -ho? jo crec que l'he llegit dos vegades em me'l tornaré llegir aquest estiu, però és que a vegades hi ja ho tens pensat. Eh, sí, però, però, sí, perquè el grup de lectura que vaig als mmm, llargs els deixem per l'estiu ah. no? però és que Anna Karenina va estar escollit mmm, unànimament com a llibre per llegir-lo, volíem llegir un clàssic uh -huh. i van dir quin clàssic, I Anna Karenina va sortir i després d'haver-lo vist tantes vegades amb cine, ara et queda oblidada una mica la novel·la i tens ganes de tornar a trobar no? allò que diem bons escriptors, que aquí ho diem a vegades tornar a trobar literatura escrita de veritat. Bé. De debò. De bo de debò. Què dic jo? Doncs, I per últim, aquest senyor, jo no el conec, el Peter Shosov, tot i que portava aquí per si que s'han tingut temps una entrevista que li vam fer, aquest senyor ha guanyat el premi llibreter d'El de millor àlbum il·lustrat, que el llibre es diu... El meu primer cotxe era vermell i en castellà mi primer cotxe era rojo, eh, que ho ha fet l'Editorial Juventut, l'Editorial Juventut especialitzada en llibre juvenil. Mm, doncs jo aquí ara no porto la coberta per ensenyar-te-la, però és preciosa, és una coberta amb un llibre vermell, llampant i tal, aquell llibre és el que ha guanyat el Premi Llibreter Millor Ilustrador. Molt bé. i il·lustrat. Eh? O sigui, Molt bé. Uh, ja són aquí unes quantes recomanacions. Això ja es va donar, aquests premis van sortir ara fa unes setmanetes, eh? vull dir sí, que no penseu 15, que és aquesta setmana. Sí, potser fa 15 setmanes, però com que els llibres han dit al començament no passen... Per això, dit, eh? que, doncs... per això he dit que anem marcats per un ritme que, que no és l'habitual. Sí, no el... Exacte, però eh, aquí, aquí anem a un, un altre ritme. I el bé que anem. Eh? I tant, i tant. <laughs> doncs precisament anem a, a parlar d'un altre llibre que vam fer referència ara fa... Doncs, Moltes. Temps, eh? Sí sí de tant tant el vaig esmentant perquè sí. em fa un l'any bàsicament això, perquè és una col·lecció eh, és una saga, mi millor dit la Sue Grafton d'aquestes sagues de novel·la negra que la Dolors n'estan fan sí. i que Tenia la peculiaritat, té la peculiaritat aquesta, aquesta col·lecció, que és que cada llibre que publica nou té una lletra diferent de l'Aveçadari. Va avançant. No? Va fent A, B, C, D, I, concretament avui la Dolors ens porta la U. La U d'ultimàtum, és a dir, si aneu mirant ja s'està acabant. I què està passant? Doncs, què faràs? Mira, em sap eh? Ja fa temps que ho penso. Dic, se m'està acabant i com jo, molta gent que som seguidores de la Sugrafton, clar, aquesta senyora està mica cansada. I ara m'imagino, també ho penso, eh? Després d'haver llegit aquest llibre, mmm, que potser ella ara ja pararia. Però si està a la 1, ara ja està fi, pocs ficada, que li queden, eh? ja em fa un cop un l'any. Mm. Que... Però sí sí que no trobaré a faltar perquè he estat... 21 títols Imagina't, amb eh? ella, llavors que dius és que ja he llegit 21 llibres d'aquesta persona mm, i com que són, són, molts, són molts són molts, i són novel·les de saga tan carinyes, és com amb la dona Leon, no? que tan carinyes mm. amb els personatges, eh? i l'he portat a veure, a les novel·les d'intriga no pots explicar gran cosa, però l'he portat perquè l'he trobat molt diferent dels altres llibres que havia llegit d'ella jo de, de tots els que he llegit ara no me'n recordo perquè ja va ser al principi no sé si era la D o la E dels, dels, de les primeres no me n'agrada gaire, perquè la vaig trobar molt rara i sempre vaig aixecar que ella eh, li vi, se li havia tirat el temps a sobre i com, amb l'obligació d'escriure abans n'escrivia més d'un l'any escrivia dos o tres a l'any i suposo que la, producció... que la dona no, no, no li va sortir bé i llavors em vaig desenganyar una mica però vaig continuar i ella va dir, em un l'any i s'ha acabat i des de llavors la qualitat ha augmentat i ja es note. Però últim ultimàtum he vist coses que per això l'he portat perquè jo crec diferents. Uh, diferents. és un llibre d'estiu, de tens que me recomanats per bé o diferents per malament. Mm, com deia el Toni Soler no? ni millor ni pitjor eh, diferent però que els fans de, de tota la saga li continuen agradant, mm. li continuen agradant. A més, eh, després de llegir sempre abans no però després de llegir sempre busco eh, opinions pel, pel Google a veure per qui, comparar. parlat i tot, tot, tot els que he llegit de gent que ha opinat del llibre que s'ha llegit diu és que la gent que som seguidors del Sugrafton so ens ha tornat a entusiasmar aquest llibre no? d'una altra manera mm. perquè és diferent però ens ha tornat a entusiasmar és a dir, no hi trobem ningu que que potser més és que una alcaldia el agrade. <ríe> També podria oh, a ser. A vegades és bastant elegant dal lloc de fer una crítica dolenta no fer-ne no parlar. No? A això vegades en alguns mitjans. Sí. Sí, són sí. elegants en això aquest és sentit. Elegant. Bé, tu saps que amb això jo no tinc elegància. <ríe> Hi que hi que s'han d'escriptar. No, però, però, però això també ho fan els, els mitjans a vegades per no buscar-se enemics, no? amb les editorials, jo etcètera. Jo crec també, és una bona però, política. Però sí que és veritat que a vegades, des del punt de vista del públic, sí que trobem a falta de dir no llegeixis aquell llibre que no val la pena, no? Home, això ens va passar en fin, jo sé que estic dient. Per Llegies per tot arreu i tothom el deixava bé, bé fins que et trobes algú que dius que no. Llavors, quan algú es, es tapa que no, t'adones que ni ha molts que es van apuntant en el carro, però hi ha aquella mica de cosa que ningú g ser el primer, sí. perquè no el mirin malament. Perquè penses, ostres, és que si a tothom li agrada i a tu no, el raro deu Pots ser tu, no? Tu, no? Exacte, ser, no? Clar, bueno. doncs això. Doncs jo de la Sue Grafton no us explicaré gran cosa d'ella. El personatge el recordo només amb tres ratlles. Al principi d'aquesta novel·la jo l'he llegit amb l'edició castellana perquè és que m'encanten aquestes cobertes de la Tusquets, que mm. són totes són iguals, són negres, amb la lletra requadrada amb groc, i després tota la coberta és groga, mm. amb negre, i groc i blanc, juga amb els tres colors. Però, però tot tots els llibres són d'un color diferent jo diria que tots són, que tots són grocs groc... i negres ah. i blancs Uh, vull dir que l'identifiques de seguida que és de Sografton de lluny, és a dir, uh -huh. encara no el veus dius, un altre de Sografton? Uh -huh. uh, doncs sí. Clar, si ja tens la col·lecció de totes les lletres, els sí. de tenir en castellà Sí, perquè la no, dona Leon tinc un embolic un és en català, un en castellà, <laughs> un en petit i els altres en Clar. gran, i aquests no, aquests els tinc tots perquè fan molt goig a la, a la biblioteca no? doncs al principi eh, la protagonista d'aquest, us recordo tot i que ho diu a la coberta es diu 15.000 Miljon, que és una protagonista que amb aquesta novel·la té 37 anys Uh, és a dir, han fet 21 llibres però representa que la protagonista viu més casos mm. que un a l'any. En viu diversos, no? sí. per tant, uh, ella en té 37 quan tu llegeixes la 1. Uh, ella es defineix a les primeres pàgines, al principi de la novel·la diu... Y això us ho resumeix tot. Me llamo Kimse Milhon, soy investigadora privada y tengo 37 años, pero cumpliré 38 dentro de un mes. Tras haberme casado y divorciado dos veces, ahora estoy felizmente soltera y espero seguir así de por vida. De momento no he tenido hijos, no espero tenerlos. Trabajo solo en un bungalow alquilado en Santa Teresa, California, una ciudad de alrededor de 85.000 almas. Y am això ja t'has situat. Ja saps ja una, situat. una mica ja saps el tipus de persona estàs, que... Lloc, espai, que és. Eh? Santa Teresa és una ciutat inventada de Califòrnia i la Sue Grafton diu que eh, l'autora diu que la Quince Miljon és ella. És a dir, ella considera que realment és el seu alter ego. Uh -huh. I que... Però ho reconeix, eh? O no, no, ella no. ho ha dit. No, és una senyora, a més a més, que aquí està per mi el, el tema. És a dir, aquesta senyora és gran, aquest any ha eh, fet 71 anys quan va escriure, o sigui, fa molts anys que està escrivint eh, aquest llibre llavors jo he trobat, potser és el primer que trobo un gran distanciament amb, es, amb, la, amb els primers és a dir, l'escriptora jove mm. que comença amb Ada Adulterio a, em sembla que era Ada Adulterio o ha Ad d'assassinat Ada Adulterio era amb, el, amb la senyora de 71 anys que escriu la 1 d'ultimàtum i, i que t'adones que ella no, o sigui, hi ha, un, hi ha una distància a l'hora de, de llegir. Tant T'adones que l'escriptora s'ha fet més gran. El que passe és que aquestes novel·les, per això la volia aportar, perquè hi ha un joc literari que m'ha cridat molt atenció, com que representa que les explique la protagonista, mm. això està escrit en primera persona. Clar. És la 15 i que t'està explicant què viu, què passe, què pense, què li agrada, què no li agrada... Tot això tu diu una persona de 37 que en farà 38. Però l'escriptora ha entès a 71. Clar. I llavors te n'adones que així com al principi sí que colabe <laughs> perquè deia sí, perquè la protagonista i ella podien tenir la mateixa edat o uns anys més. Similar. Ara no. Ara sí que he vist que la Quincy s'ha tornat diferent. És a dir, a mi el personatge que la tinc idealitzada i, i, i l'he conegut 21 llibres mm. eh, és com de casa. És a dir, jo ja sé aquesta noia... I ara no et quadra. I ara l'he trobada massa A veure, una persona de 71 anys què és? Doncs és una persona més raonable, és una persona més tranquil·la, és una persona més intransigent amb algunes coses però potser més, més amb ganes de discutir les coses i fer les paus, una persona menys revolucionària... Mm. més allò que diuen ja està una mica de volta de tot, no? De tot, perquè ja potser tot el que passa el jovent doncs ells ja ho han viscut Clar. i llavors s'agafen les coses d'un altre punt de vista, no? Estás més a veure les passar. I he vist potser que la 15 Quincy tot i que ella li vol, donar de aquella, maduresa, aquella, no? li vol donar aquell esperit que hauria de tenir, la fa córrer cada dia 5 quilòmetres, no? perquè mm. la Quincy, ella cada dia quan s'aixeca fa 5 quilòmetres. Ella també ho l'escriptora, quan era jove. Per tant, això dius, val, els costums. L'escriptora diu, la meva protagonista menja i és una forofa del menjar-besura. I és veritat, l'altra li encanta menjar guarrades. Guarrades vull dir, doncs... Hamburgueses, patates, tot això. Això és el dies de festa és a dir, els dies de festa se'm va, ja se'm moriré les patates però ella, habitualment, a casa seva eh, a veure, és normal que a la nevera ho tingui tot florit i fet malbé mm -hmm. obri l'armari a veure si té arròs o alguna cosa i li surten els cucs per allà i ho ha de llençar tot diu, bueno, menjaré uns cereals llavors els cereals també estan tots fets malbé per tant, ho ha de llençar tot i ha d'anar al supermercat llavors comença a comprar compulsivament mm -hmm. perquè ja tindré això si hi convidats, tindré allò tal, i tal, carrega tots els armaris però aquests armaris... perquè es podreixi es tornen a poder llavors, què fa ella? Ella agafa pa de motllo, que es deu sol el pa que mengen els americans mm. habitualment, si posa crema de cacahuet, però un bon gruix de crema de cacahuet, mm. pepinillos, o sigui, com un però... a sobre, i llavors ella menja això i diu que és el manjar de los dioses. Llavors aquesta persona... Es va... Això és una marranada. Això és una marranada. Eh? I llavors l'escriptora diu, l'única cosa que ens diferencia és que jo sóc una persona que miro molt la meva alimentació i en canvi amb ella em permeto el luxe de que Potser sigui... per això, perquè potser com que ella es, es mira tant la seva alimentació, com a mínim gaudeix a través de la, la, la no, quinze, no? fa I després, doncs, eh, tot això ho retrobes del principi, però per exemple jo me'n recordo pels primers llibres, la quinze hi una persona que anava amb el seu cotxe que estava a mig escatxerrat i sempre tenia una, una bosseta darrere el maleter on ella diu que sempre s'ha de portar, una detectiu privada ha de portar les quatre coses per si t'agafes doncs fer una investigació fora de casa no pots canviar. Llavors porta... és com mi, el periodista mi... que porta la gravadora, no? Sí, doncs ella porta eh, el raspall de dents, eh, porta la roba interior de recanvi, I, ja està. i sempre diu que porta... Això em feia molta gràcia, i doncs ho comenta quan parles de la el vestido negro multiusos, ah. és a dir, ella té un vestit negre multiusos sí. que diu que allò li va molt bé per tot, és a dir, mm. ella va amb texans, va esportiva, però diu, bueno, si vas a un lloc, has d'anar doncs al diu que no s'arruga, és un vestit d'aquells que te'l posa i sempre queda bé. És aquest fantàstic. després de 21 capítols potser li podria posar... Que la moda també, no? Exacte. Doncs encara continua tinguent, però ja no en parle gaire. Sí que surt en algun moment o no, del vestido multiusos, però no parla gaire. Beck que, per exemple, també ha deixat de parlar de temes que ens agradava tots molt, i és que ella té un veí a sota de casa, que és el que li lloga això, que a l'apartament on ella està, que és un senyor molt gran, que té 80 pico escaig d'anys, que és un senyor que havia sigut forner amb els seus anys joves, i sempre encara fa el pa a casa, i ella d'escriure les olors, li l olor. que li ve i tal. Bueno, aquest senyor surt una o dues vegades, et surt pràcticament gens. El lloc on ell anava sempre a fer la cervesa d'acabar el dia i on feia una mica de tertúlia amb els veïns, mm. això també pràcticament... O sigui, ja trenc... No t'ho diu? Trenca una mica amb les rutines. Amb les rutines que tu t'agrada trobar, perquè si tu llegis aquests llibres és perquè hi ha alguna cosa que t'agrada d'aquesta senyora, com Clar. escriu. Però llavors resulta que he trobat això que diem que potser es fa gran i el seu personatge també. La Quincy és una persona que era molt visceral, vull dir, una, una noia que mmm, si diu no és no, m'entens? Mm -hmm. Vull dir, sí que després s'ho pot replantejar i Però tal. Però no amb, amb, la joventut, amb la joventut, penso, no? amb la joventut i amb la solitud que ella diu, no? Doncs pues ja no estic casada, estic divorciada, vi sola, no tinc fills i faig el que em dóna casa meva. O sigui, quan arribo a casa, estic cansada, agafo una novel·la de suspense, m'estiro el sofà, em poso una manteta a sobre, Iau. em poso una copeta de vi i llegeixo tranquil·lament Vull dir aquestes coses que tu la vas retrobant però ella s'ha vingut enfrontar amb algú o perquè ella és molt cavaçuda i ha una cosa, una idea, doncs lluita amb els polis i els hi explica i... bueno, doncs aquí el que he vist és una noia que no saps gran cosa de la seva vida d'infantesa, doncs ara les dues últimes novel·les ens parla molt dels seus orígens i la, la protagonista doncs es pregunta i la meva mare quan va morir i pare que això, I això també és de, de persona ja d'una certa edat no? quan retornar a la infantesa això ho fan els no àvis no pas 36 anys no. i 37 no. i penso que aquesta... i llavors el fet d'anar descobrint coses del seu passat, que ja està bé però això si tu hagués del començament perquè això ho vas investigant ara al final vull dir, tu sí que saps al principi que era òrfana perquè els pares van morir en un accident i la va criar una tieta però tu no saps res més de la seva família ni ha sortit mai, però ara sí, ara ja es presenten les tietes la venen a buscar, volen fer reunions familiars ella sempre <güls> diu que no, però al final hi acaba anant i tot això m'ha fet que el personatge el vegués com si m'hagués de situat, és mm. a dir he trobat que el personatge se m'escapa dels paràmetres on jo tenia plagada a la 15. Entens després eh, és una novel·la on fins al final ella no s'enfronta amb un perill, de debò. És a dir és una novel·la més aviat on fa un joc literari on molta part de la novel·la continua, com sempre, sent la protagonista, qui explica el jo narratiu és la protagonista, però després hi ha una sèrie de personatges que saps el que passa perquè t'ho expliquen ells. Per tant, hi ha un narrador també amb tercera persona, amb diferents terceres persones, en mm -hmm. diferents situacions. I això també eh, només ho havia fet amb alguna altra novel·la. Mm... Veig que no t'ha acabat de acaba més... convèncer. Eh? Sí que m'ha agradat, però potser és una novel·la no tant d'acció, és una novel·la més psicològica, és una novel·la on analitzes on pot arribar la dolenteria d'una persona, és on, on jo crec que ella potser ha volgut tractar el maltractament que vegades reben a determinats crius o poca estimació i que això al final va sumant, va sumant, va sumant i a un moment de la vida la persona arriba a explotar mm. i llavors això fa que sigui capaç una persona, que, pot, que això ens hi trobem tots, eh? que el teu veí que l'has vist tota la vida del més normal del món, després et diguin que he estat capaç de matar sí. a la seva dona i als seus fills i fotre's un tret, i tu dius, però sí, aquesta persona me'l trobo cada dia a l'escala, o l'he vist cada dia, que normal. És a dir, una mica és això, és el fet de que t'expliqui com les persones, a vegades, degut a molta pressió a la infantesa, poden arribar a fer uns actes increïbles per tothom, que això ho llegim a tot arreu, i llavors... Tu que durant la novel·la, ja un, eh, la novel·la la resumeixo ràpidament, És, ella rep l'encàrrec d'un noi que li diu que ell ha recordat tota la vida una escena de quan era petit, que devia tenir uns 6 anys o així, com un flash, de que ell va anar un dia al bosc a jugar, que era costat de casa d'una amic seu que estava fent un berenar, i es va apartar una miqueta del grup i va veure dos tios que van un forat al terra i un bulto al costat embolicat. I ell va preguntar què esteu fent aquí? I els altres diu que li van dir estem jugant a pirates i, i enterrareu un tresor? Diu, sí, el tenim aquí embolicat. I, I van anar fent aquesta conversa i llavors aquest noi, han passat els anys, aquest nen mm -hmm. s'ha fet gran, ha sortit una notícia que li ha fet recordar a Gallona, a les hemeroteques i diu, "Ostras coincideix exactament aquella data en què va desaparèixer una nena d'aquest poble i diu, a veure si és que el que enterraven i a mi em van dir que era un tresor era aquella nena que mai s'ha sabut on pot estar. I llavors ella. va, això surt a la primera pàgina, eh? va a la 15 i li diu escolta, tu podries durant 24 hores només investigar si això podria ser aquella nena, jo et podria dir un lloc, potser encara sabria arribar i podem investigar-ho, pots diu a la policia i comença així uh -huh. i això es va es va emmerdant Mmm... Però ella va investigar, va investigant, en cap moment hi ha perill, en cap moment hi ha acció, en cap moment... És a dir, és més aviat psicològic és pensar, aquest personatge et dirà la veritat o et diu una mentida. Potser va ser ell, potser aquesta no persona... no li passen moltes coses, no? no? li passen. És analitzar un personatge. I després una cosa que a mi em crida molt l'atenció, però no amb aquesta novel·la, sinó amb moltes novel·les americanes, que també em fa rumiar, per què surten tants alcohòlics? O sigui, en aquests llibres... Uh, però, però no els dolents, eh? Vull dir, no no, no vull, vull no. dir, o si sigui, una normalitat que que de, de trobar-se en... això del mm. Alcólics Anònims, Anònims. Sí. Doncs que aquí, a veure, jo si ara algun preguntés, coneixes, coneixes algun centre d'Alcohòlics Alcólegs Anònims? Jo et diria, "Pues doncs no, no, no, buscaré no, però, per internet." Però això també surt a les pel·lícules, sèries de televisió, etc. Mm, doncs com si això n'hi Però... ha molts de centres i en el persones... barri sí. de més allí. Abren i tu i tu havia sorprèn, no? mm. Però ella aquí també un dels protagonistes és una persona que treballa en un banc, una persona seriosa i tal. Bé, doncs quan la seva dona marxa amb els nens a passar dos dies a casa de la sogra, Mm, ell diu, oh, que bé, mira, em... aniré ara quan surti del banc, menir el al bar allà em vendre unes copes, entren a les botigues compra una botella de vodka i agafen uns uns, uns pets, uns pets tu, que després, llavors, al cap de quatre dies alcohòlics anònims i tu diu moltes vegades i, i, i l'alcoholisme a dins de la novel·la surt moltes vegades però, ho dic amb aquesta, però és que és el que dius tu a les sèries mm. ho veiem és que realment aquest problema allà és, és més molt gruixot, més acusatós o... o potser ells en són més conscients mm. i potser, no sé, no sé. Ma, però, però m'ha fet No ho, ho sé perquè realment la realitat americana no la conec en aquest sentit, però sí que a través de televisió, de sèries, sèries sí? pel·lícules, etc sí que és veritat que estan molt presents alcohòlics anònims. És que sí, sí, sí. a jutgers, a tal, no, no, no. que estan mm. alcohòlics anònims, Metges... com la normalitat, sí. A, tot, a tots els gremis han sortit representats amb algú que ha sí. un problema que em amb l'alcohol sí. i l'altra cosa que em crida l'atenció de la novel·la que ara s'ha fet molt més palès que al principi, és que com que això està situat als anys 80, 86, 87 mm. clar, no hi ha mòbils A llavors no hi ha internet l'investigador privat és absolutament diferent de l'investigador privat al que estem acostumats a. Mare. Clar, però ara això m'impacta, no? Ara m'impacta molt més per que conec... fa 21 llibres. Sí, sí? Comprèn's? És que fa 21 llibres, que no hi ha aquest mòbil... Bueno. Bé, però ara no. no. Ara em sorprèn molt. És a dir, llavors em trobo que penso... Ostres, que difícil que ho tenien, no? Perquè la noia, potser la, la persegueix algú o sap on estan els dolents i, i ell està contuint, conduint i dius... És que ara, com ho diu la policia? Hmm. Clar, no podia, perquè se'n el cotxe, anar a una cabina, esperar que funcioni... I a tant... que segurament que per trobar una dada mm, sense internet estaria... Un llocíssim com t'ho expliqui. No sé no, quan, no, quants tràmits... No, no, les biblioteques, que sí? llavors t'expliquen... Quines guies hi ha a Estats Units? Que això deu ser veritat. Mm. O si sigui, hi ha la guia d'oficis, eh, la guia de carrers, la guia tal? llavors s'obre les guies a sobre la taula perquè vol compaginar-ho tot. O ho trobaré pel carrer o per la guia d'ofici. No Compara per... el temps que dediques a això i el temps que dedicaries a internet, clar. Va. Ja Clau. Vull dir que m'ha crigat l'atenció perquè he vist, des de la primera amb la última, mm. si l'analitzes, una sèrie de diferències ara xoca, no? ara. que era un choque, més que el començament. Tot i així és un llibre que recomano, lligiré fins al final, lligiré fins al final, mm, de la saga, mm. perquè m'agrada, però sí que et dic que potser li falta una mica de chispa que tenia les altres novel·les tot i que considero que és una gran escriptora. Eh? Bé, bueno, doncs uh, avui, com dèiem, si no la coneixeu, la Sue Grafton, eh, sempre hem dit que... Es pot començar que... pel llibre que vulguis. Uh, bàsicament perquè ella, uh, de la mateixa manera que us ha llegit les quatre primeres línies que ja te la situé, mm -hmm. a mesura que va avançant l'obra, sempre et va dient aquest que va ser el seu antic nòvio, aquest que... Sí, et va situant una miqueta sí, en cada novel·la. Sí, ho, ho fa bé, això fa bé. Doncs Sue Grafton, ens hem quedat amb l'AUC, 1 d'Ultimàtium sí. que és l'última novel·la no? és aquesta és l'última sí, fins al que ve no hi haurà la B baixa clar, sí, anem fent, queden poquetes com dèiem, sí. per acabar tota aquesta saga estic contenta històries. perquè als Estats Units la B doble funciona, per tant suposo que hi haurà una B doble clar, hi haurà una més és veritat sí. o sigui que en el fons allà resistint eh? t'estàs sí, resistint això encara queda una lletra doncs bé. com dèiem, protagonista és Quincy Miljon. Miljon, és la, la investigadora, la policia, no? Que... Bé, bueno, ara havia estat policia, ara és detectiu... Detectiu privat, privat. Que, que ha de jugar-se a la vida sense mòbils, sense res exacte. de res. Exacte, exacte. <laughs> Dolors, moltes gràcies. A vosaltres. Déu Adécieu. bon dia.